שעה שש וחצי בדיוק, אנחנו כולנו נסערים להתחיל את השיעור בישעיהו, נכון? <אח> לא, לא יודע כמה נסערים, אבל בחוץ הרוחות סוערות, <אח> יש גשמים, של, אפשר להגיד הגשמים האחרונים של החורף, נכון? <אח> אנחנו, אני בטוח, עכשיו אנחנו בתקופת האביב, ויש כל מיני תהפוכות במזג האוויר. יופי, אני שמח לשמוע, אנחנו מתפללים. ארצנו הקטנטונת איננה משופעת בגשם בהרבה מים, ולכן הכינרת משוועת לכל טיפה. אני לא חושב שהיה איזו תקופה, אולי רק בשנות החמישים, שהגובה של הכינרת היה כל כך נמוך. אז חסר מים במדינה שלנו, וגשם תמיד מתקבל בברכה. אני באופן אישי לא כל כך אוהב את הקיץ. ממש לא, אני אוהב יותר את החורף. בקיץ אני מרגיש כמו בורקס, נכנס לתנור. היא תמיד עומדת לאמותי, אל תדבר על כך. אוי, נורא מצטער, אני לא אדבר על בורקס, אני אדבר על גרוב. אולי לעשות לך פחות רעבה. אבל טוב, אז אנחנו נתחיל את ה... מה אמרת? אה, צמת. אוקיי, אז בוא לא נדבר בכלל על אוכל. זהו. דורה, זה טוב לפיגורה. אז נתחיל בבקשות תפילה, אם יש לכם בקשות מיוחדות. הודיה, בבקשה. היום היה מודי גשר, ואתמול הייתה חושבת שהריחס בבוקר יצא ולא ראיתי אותה לידי זלת ולא הודיה. היום כשערקתי ורציתי קצת הרבה בחו"ל, אז היה ממש... אפילו כשהיה גשר זה לא היה ממש חדש, ואני אומרת מודי גרנאי, כי ממש לא היה... את מודה לאלוהים שלא היה הרבה גשם, אוקיי. שלא נרטב. אה, שלא נרטב. טוב, בסדר. תודה לאל, באמת שלא נרטב. גם לי יש את המשפחה שלי, טוב, טוב כמובן. גם עודה, עבודה שקרן, כן, כן. איך היא? היא יצאה מהשיקום, ותודה לאל, היא הולכת בתפקודת אבל היה, זה היה. אוי מסכנה. זה קשה מאוד לקבל את זה. בטח, זה נופל עליך כרעם ביום בהיר. אבל אני יכולה להתחיל בשינתה. אני רוצה זה רק נותן לנו להבין עד כמה אנחנו שבירים. שבירי, ואנחנו לא יכולים לקחת שום דבר בקשר לבריאות שלנו כמובן מאליו. שום דבר. <ע> <ע> נכנס איזה קוץ קטן קטן במזרת הקטנה, אתה חושב עליו כל היום. נכון. מגרד, ננסה להוציא אותו, <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו> אז מה זה שאין, שאין <עכשיו> לך, לך <עכשיו> יד? אני מתפלל בשבילם. אבל אם זאת רוצה קשה קטנה, זה ממש לא סיכוי. אנחנו <עכשיו> לא רק... אנחנו רק אלוהים יודע. אנחנו באופן אישי יכולים לעזור במסגרת הכוח האנושי שלנו. וגם מגלות אמפתיה וסימפתיה, אבל אלוהים הוא יכול לעזור בצורה... למה את שמה את זה ככה? מה, כאילו אמרתי משהו שיריגש אותך או משהו? לא, עשית ככה, את חושבת שהתרגשת כל כך. טוב. בטח, מה את חושבת? אבא, שאין טוב, נו, אני לא אספר עכשיו, אבל... החיים הם כל כך יקרים. עוד תפילות? למישהו יש עוד איזושהי בקשה לפני שאנחנו מתפללים? אז בואו נתפלל. כמה טוב שאנחנו יכולים לבוא לפניך, אבינו שבשמיים, בשעה של תפילה ושעה של עימות מתפרחה. תודה לך שאתה נותן לנו כל כך הרבה בחיים שלנו. שומר עלינו, נותן לנו אבא כל כך הרבה ברכות שבאות מהידיים שלך, ואנחנו מודים לך. על כל שפע הברכות שנתת לנו עד עכשיו, תברך את כל מה שאנחנו נלמד היום. תברך אבא את כל החולים, את עודה הזו שכל כך סובלת בגלל שהיא איבדה את התחושה ביד שלה. אנחנו מבקשים שתמלא אותה ברוח הקודש כדי שהיא תוכל להבין שהכל בידיים שלך ואיתך היא יכולה לעשות הכל גם עם יד אחת. תברך אותה אבא, תברך את כולנו, גם את דורה. אנחנו מבקשים שתיתן לה הרבה בריאות וכוח, mm -hmm. ואנחנו יודעים אבא שדברים שאנחנו שוכחים ולא יודעים, ולכן אנחנו מבקשים שהכל יהיה בידיים שלך, שתסדר mm -hmm. הכול, והכל יהיה mm -hmm. לתפארת שלך. Mm -hmm. תברך אבא על את השיעור הזה גם, שבאמת יהיה כוח פעיל בחיים שלנו, שאנחנו לא רק נהיה שומעים, אלא עושים את מה שאתה אומר, ואת הברכות הגדולות שלך שאנחנו מקבלים מדברך. שאנחנו נחלוק אותם עם כל מי שאתה בגללך. תודה לך אבא על הכל, תברך את כולנו, תברך גם את יולנדה והמשפחה שלה, mm -hmm. וכל מה שהם צריכים, וכל מה שהם זקוקים, אבא. אנחנו יודעים שהכל בעדיים שלך, אתה נתת לנו כל כך הרבה הזדמנויות לראות איך אתה עובד בחיים של יולנדה והמשפחה שלה. Mm -hmm. אנחנו מודים לך שאתה ממשיך לפעול וממשיך לעשות נפלאות. אנחנו מבקשים את זה בשם של יהושע המשיח, אנו. <חש> אוקיי, okay, טוב, אז uh, היום אנחנו בחלק השלישי של uh, הפרקים שאנחנו לומדים, שלושת הפרקים נ"א עד נ"ג, אנחנו לוקחים כל מיני uh, ניואנסים מתוך הפרקים האלה שהם מאוד מאוד חשובים ורואים uh, איך בעצם הכתובים מתייחסים אליהם ואיך הם בכל מקרה מתייחסים לחיים שלנו עכשיו ולעתיד שלנו. ההשלכות של המונחים שבהם משתמש אדוני בנבואות של ישעיהו, המונחים האלה יש להם השלכות ישירות על העתיד הנצחי של כל אדם על פני אדמה. עכשיו זאת הצהרה מאוד בומבסטית ודרמטית, אבל אנחנו מאמינים שלכל אדם בסופו של דבר העתיד שלו יהיה קשור לנבואות ולדבר אלוהים. זה אנחנו יודעים את זה כאנשים מאמינים. דבר אלוהים הוא בעצם נותן לנו הזדמנות, איך אתם רוצים שאני אגיד את זה, לשנות את הגורל שמצפה לנו. ואלוהים יודע שאנחנו נוכל לעשות את זה אם אנחנו נתייחס אליו ברצינות. בשיעורים הקודמים אנחנו עסקנו בישועה של אלוהים ובדרך בה הוא פועל את הישועה הזאת. מה הייתה הדרך? איך אלוהים פועל את הישועה לפי מה שלמדנו ב... בב... בפרקים הקודמים, יכול להיות שזה היה מזמן, אולי אתם לא זוכרים, אבל משהו שקשור לזרוע, נכון, לזרוע ה', הוא עושה זאת עם היד שלו, עם זרוע ה'. למדנו על הכוח האדיר של הזרוע הזאת, של, של בריאה וישועה. ולכן אנחנו גילינו בעצם שזה אמור להיות כל כך מדהים שדווקא הזרוע הכי חזקה בעולם הכי מדהימה, uh, תתגלה uh, בישות שמתוארת בתחילת פרק חמישים ושלוש. אז חמישים uh, ושלוש אחד אנחנו קראנו, או oh, תראו מי הגיע, שלום, שלום. גם לך טופי, באת ללמוד מספר ישעיהו, <laughs> עם הקוקייה הוורודה שלך, טוב, uh, אנחנו קוראים בפסוק הראשון בפרק חמישים ושלוש, מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלתה בישעיהו חמישים ושתיים עשר אנחנו רואים למה הם כל כך אה, נדהמים בעצם כי אנחנו רואים כאן בפסוק עשר שאלוהים חושף את הזרוע שלו חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את מה? ישוע. את ישועת אלוהינו אה, אז הישועה של אלוהים בכבודו ובעצמו נגלית על ישות אה, ש... מתוארת בצורה מאוד מאוד מאוד קטנה ותכף אנחנו נראה על מה מדובר. העם לא ממש ידע את אלוהים לכן הם כל כך מתפלאים. השמועה הזאת שהגיעה אליהם הייתה שמועה שלא הייתה מתאימה למונח זרוע אדוני. העם לא ממש ידע את אלוהים וגם לא את דברו, והאמת היא גם לא תוכנית הישועה שלו. והתוכנית הזאת הייתה תוכנית אוניברסלית, וזה העם אה, פספס. שימו לב לפסוקים הראשונים בפרק 53, שני הפסוקים הבאים: "ויעל קיונת לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא הדר ונראהו, ולא מראה ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי". וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא. התיאור הזה של הישות שעליה נגלית זרוע אדוני הוא תיאור לא ממש מושך, אפשר להגיד בלשון המעטה. אפשר להגיד שההתחלה שלה היא ממש צנועה, נכון? של הישות הזאת. והתיאור הוא תיאור בוטני. <laughs> התיאור הוא תיאור בוטני ומראה לנו התחלה של צמח, נכון? אז התחלה צמח מתחיל אה, לעלות מן האדמה. כאן מדובר לא סתם על אדמה אלא, ולא סתם על צמח, אלא מדובר על שורש. שורש מארץ צייה. מה זה צייה בעברית? צייה, צייה. צייה, צייה זה מדבר, אוקיי. צייה, בשפה יותר ברורה זה ארץ אה, מדבר יבשה. אוקיי? Okay? כשאתם שומעים את המילה הזאת, צייה, תחשבו שאתם נמצאים במקום, בדי... בערך כמו שדור החיה. זה ארץ צייה. היא גרה ליד אילת, ו... ומה? לא, לא ידעתי שקוראים לצייה. אז הנה, עכשיו את יודעת, האזור שאת חיה זה ארץ צייה, ארץ מדבר יבשה. מתוך מה צומח השורש? מתוך דבר יבש וחסר תקווה, אוקיי? Okay? מה חסר בארץ יבשה? מים. נכון? בדרך כלל דברים לא צומחים מתוך אדמה יבשה לגמרי. ולכן הדבר, הישות הזאת, מאיפה היא? מהיכן היא צומחת? ממה שהוא יבש וחסר תקווה, אוקיי? מתוך הארץ היבשה הזאת יוצא השורש. הוא יוצא איך? הוא יוצא כענף רך בתחילת דרכו. איך אנחנו רואים שזה ענף רך? המילה יונק, אוקיי? לא מדובר פה על תינוק שיונק. חלב, אלא יונק בשפה התנכית, זה ענף רך שנמצא בדרך כלל בצמרות העצים, אוקיי? זה ענף רך שנמצא בצמרות העצים, אני רואה פה סימן שאלה קל עולה בעיניה של אנה, אבל כן, ינקותיו זה גם בספר יחזקאל מתואר ה... אני לא ארחיב על זה, אלוהים אומר שהוא ייקח מינקותיו של עץ הארז וישתול אותם בהר מרום ישראל. אז הינקות אלה ענפים שרק התחינו את החיים שלהם, אוקיי? ענפים רכים ופגיעים, אפשר להגיד. אז השורש הזה, הענף הזה הרך, הוא רק בתחילת דרכו. מעניין שאנחנו מגלים בישעיהו 11 את אותה שפה הבוטנית. שהיא יותר ברורה לנו מהיכן ומגיע הצמח הזה. ישעיהו 11, 1 עד 5, אנחנו נקרא רק את 1, בינתיים, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. גם בפרק הזה ישעיהו מתאר ישות שההתחלה שלה היא מה? מאוד מאוד צנועה, נכון? גם פה ישעיהו מתאר בשפה בוטנית ישות שאגב היא קשורה כבר לאילן, אבל איזה אילן? אילן יוחסין, אוקיי? מה זה אילן יוחסין? זה עץ של השושלות, של הדורות, אוקיי? זה נקרא בעברית אילן יוחסין. זה טוב שאתם באים לשמוע, ככה אתם לומדים קצת יותר עברית. <אח> אז אילן היוחסין בעצם זה עץ הדורות, <אח> השושלת. אילן היוחסין של דוד המלך. למה דוד המלך? מי, מה היה שמו של אה, אה, אביו של, של דוד? איך? ישי, נכון, דוד בן ישי. אה, ומתוך השושלת הזאת אנחנו רואים, יוצאת, אה, השושלת דוד, יוצאת ישות מדהימה. תצא ישות מדהימה ותשימו לב לתיאור שלה. אנחנו רואים פה את השפה הבוטנית, שהיא מאוד מאוד קרובה לשפה הבוטנית ב-53.1 אנחנו קוראים, ונחה, תשימו לב לתיאור, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, והריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ והיכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו. כאן אנחנו רואים שהפסוקים האלה אנחנו מבינים אותם כמובן שמדברים על המשיח אבל אנחנו לא לבד גם ביהדות מקובל לחשוב על משיח בן דוד כישות, אומנם הוויכוח הוא על מתי הוא יגיע, אבל לא על העובדה שהפסוקים האלה מדברים על משיח בן דוד. אז אנחנו מבינים שמשיח בן דוד הוא ישוע המשיח, שהחיים שלו מתוארים בארבע הבשורות בברית החדשה. אתם שמים לב שהתיאור על האישיות של המשיח היא מאוד מפורטת. רוח הקודש נחה עליו, זאתי רוח של חוכמה, רוח של בינה, רוח עצה וגבורה. בקיצור, זה הרוח של אלוהים. רוח דעת ויראת אדוני, כל מה שהוא עושה, זאת אומרת כל מה שעשה על פני האדמה, הוא עשה ביראת אדוני. אלה חיים בעצם שאלוהים רוצה שכל אחד מאיתנו יחווה. איך אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו ביראת אדוני? איך אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו ביראת אדוני? מה אנחנו צריכים בשביל זה? לדעת אותו, נכון? אנחנו חייבים לדעת את אדוני כדי לחיות ביראת אדוני. כל מה שהוא עשה, הוא עשה ביראת אדוני. הוא לא שפט לפי מראה עיניים. מי, מי לא שופט לפי מראה עיניים? רק אלוהים, רק אנשים שמאוד מאוד קרובים לאלוהים. הם לא שופטים על פי, פי מראה עיניים. הוא לא מוכיח אדם רק על פי שמועה. הוא מביא איתו צדק לאלו שהצדק לא הגיע אליהם מבני אדם. פסוק ארבע, אם תשימו לב, גם מציין את הפועל העתידי של המשיח, מה הוא יעשה, הוא משמיד את הרשעים בהבל פיו, ובעצם, ויהרוס את העולם. את הכל הוא עושה בצדק ובאמונה, שהיא בעצם חלק ממנו. זה המשיח בעצם האדיר שאנחנו עובדים ומכירים. שימו לב, ביוחנן 12, ישועה מדבר עם אנשים שלא כולם מאמינים בו, רובם לא, והוא מדבר אליהם בשפה שמאוד מאוד ברורה, והיא צריכה להיות גם ברורה לנו. יוחנן, שימו לב, מביא את הדברים של ישועה, ותכף תראו את הקשר ל... דברים שאנחנו קוראים בישעיהו, אמר להם ישוע, רק עוד מעט קט האור בקרבכם. היו מתהלכים בעוד האור מאיר לכם, פן ישיגכם החושך. יש לנו כאן תחרות. <laughs> תחרות, ממש תחרות. האם החוש... החושך ישיג אותנו או האור, או שאנחנו נלך באמת באור? אם אנחנו נלך באור, אנחנו נגיע למקום שבעצם אלוהים רוצה שאנחנו נהיה. שאם החושך ישיג אותנו, אנחנו כבר לא נדע לאן ללכת, נכון? אתם מסכימים? המתהלך בחושך ישועה אומר אינו יודע אנה הוא בא. בעוד האור נשאר עמכם, האמינו באור. למען תהיו, למה? לבני אור. אף כי עשה אותו תרביל מנגד עיניהם, לא האמינו בו. וזאת לקיים את מי? את דבר ישעיהו הנביא. אדוני, מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני? על מי נגלתה? לכן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו השה עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפא להם את הדברים האלה אמר ישעיהו בראותו אה, את כבודו ועליו דיבר על מי הוא דיבר? לפי מה שאנחנו קוראים פה ביוחנן על ישוע אף על פי כן האמינו בו גם רבים מהמנהיגים אך לא הודו בזה בגלל הפרושים כדי שלא ינודו מן הקהל שכן אהבו כבוד בני אדם יותר מכבוד אלוהים אנחנו רואים שיוחנן מדגיש את, ה... את ישעיהו פרק 53 פסוק אחד הוא מדגיש אותו כנבואה שמדברת על ישוע כאן אנחנו בפסוקים האלה רואים את ההתגשמות שלה לפרושים זה היה נראה ממש לא הגיוני שהמשיח יהיה דמות חלשה פוליטית דמות שאיננה לוקחת כבוד מבני אדם. לפי ההבנה של הפרושים, תחשבו על זה, הם היו רוצים להתגאות במשיח שלהם, לפחות שייראה כמו הקיסר של רומא, אם לא יותר, נכון? שיהיה להם במה להתגאות. מה זה משיח יש לכם? אפילו בית אין לו. איך הוא נראה? איזה מין משיח זה משיח. הפרושים הם אה, בעצם אה, הכבוד שהם היו מקבלים מבני אדם, היה בשבילהם כמו גמול גדול שאלוהים נתן להם. הרי אם אלוהים, אני כל כך חשוב וכל האנשים כל כך אוהבים אותי וכל כך uh, מתייחסים אליי יפה, סימן שאלוהים מברך אותי. אז איזה מין משיח הוא מביא? אז זה המשיח שהוא מביא. אתם חושבים שהיום זה שונה? תיקחו כל ישראלי, תראו לו את ישוע ות, ותגידו לו אם זה באמת המושיע של עם ישראל. ככה הוא צריך להיראות? איך המשיח צריך להיראות? על צנב? ברור שלא. אנשים אה, אה, בעצם רוצים דמות שהיא תהיה מעוררת כבוד פוליטית. זאת אומרת שהעולם יסתכל עליה ויגיד וואו. אבל ישוע לא חיפש את זה. שימו לב מה ישוע אומר מפסוק 44. קרא ישוע ואמר המאמין בי לא בי הוא מאמין אלא בשולחי. הרואה אותי רואה את שולחי. אני אור. אל העולם באתי כדי שכל המאמין בי לא אשכון בחושך. איזה יופי, מה ישוע אומר? אני אור. כל מי שמאמין בי לא יהיה בחושך. איש השומע את דבריי ואינו שומר אותם, אינני שופט אותו. כי לא באתי לשפוט את העולם, רק בואו נבין את זה בקונטקסט. ישוע מדבר על הזמן שהוא היה על האדמה עם התלמידים. כשהוא בא, הוא בא רק להושיע. הוא לא בא להשמיד אף אחד, הוא אף פעם לא גירש אף אחד, הוא אף פעם לא דיבר לא יפה לאף אחד, הוא רצה להושיע את כולם, החל מהרומאי האכזרי ביותר ועד היהודי הצדיק ביותר. הוא בא לאהוב את כולם ולחבק את כולם. אני בא להושיע, הוא אומר. אני לא באתי לשפוט את העולם אלא להושיע את העולם. מי שדוחה אותי ואינו מקבל את דבריי, יש השופט אותו. מי שופט אותו, שימו לב, בכחול. הדבר אשר דיברתי, וואו, אתם שמים לב? מה שופט את הבן אדם? הנה זה, הדבר שאני דיברתי. לא התחושות שלי, ישוע אומר, לא דעתי, לא איזה משהו שאני מרגיש כי אני כועס עליך. מה ישפוט אותך? זה ישפוט אותך, דבר אלוהים. כמובן, על פי מה שאני אומר. הדבר אשר דיברתי, הוא ישפוט אותו ביום האחרון. אם אנחנו נשפט ביום האחרון... זה יהיה רק על פי הדברים שכתובים פה, תבינו את זה טוב טוב, רק על פי מה שכתוב פה אנחנו נשפט, לא על שום דבר אחר, לא על מסורת ולא על מה שהוא אמר או ההיא אמרה או על מה היה, אלא רק על פי מה שכתוב, זה מה שישוע אומר. כי לא מעצמי דיברתי ישוע אומר, אלא האב אשר שלחני, הוא ציווני מה שאומר ומה שאדבר. ואני יודע, תשימו לב באדום, הדגשתי את זה, ואני יודע שמצוותו, חיי עולם, זה מצוותו בעצם. לכן את אשר אני מדבר, כפי שאמר לי האב, כך אני מדבר. אי אפשר לומר שאנו מאמינים לאלוהים ולא מאמינים לישוע. זה מה שאני קראתי בפסוקים האלה. זה לא יכול להיות שבא בן אדם ואומר, אני מאמין למה שאלוהים אומר, אבל את מה שישוע אומר אני לא מקבל, אני דוחה. ישוע אומר שזה לא הגיוני, זה לא יכול להיות גם ככה, מכיוון שמי ששלח אותו זה אלוהים בעצמו. העולם, התוצאה של הביקור המדהים של המשיח על האדמה, היא, היא תוצאה מדהימה. התוצאה הזאת אבל תקרה בעתיד, שאלוהים יברא את העולם מחדש. בזמן הזה מוות וצער לא יהיו יותר. הטבע האלים והחולף והחוטה סליחה של העולם יחלוף לגמרי. היחסים בין למשל זאבים וכבשים השתפרו מאוד. <laughs> לפחות מהצד של הכבשים. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> הכבשים כבר לא יפחדו מהזאבים, הזאבים יהיו טבעונים, הזאבים לא יעבידו בעיניים רעבות על הכבשים. התמונות שעולות מהפסוקים האלה, שימו לב, וגר זאב עם כבש ונמר אם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ופרה ודוב תראה נא, ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בן. כל התמונה הזאת היום היא בכלל בכלל לא מציאותית ולא הגיונית. יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יוקל, אפילו טופי תוכל לשבת עם אריה ביחד ולשחק איתו. בלי שהוא ימות אני מתכוון, כי היא יותר מדי חזקה. יחדיו ירבצו, אתם רואים פה את התמונה המדהימה הזאת של העתיד ושישי יונק על חור פטן, תשימו לב שזה יש, עדיין ישעיהו 11 שזה בעצם התוצאה של הביאה של הישות שיוצאת מגזע ישי על זה אנחנו מדברים, זה בקונטקסט הזה ושישי יונק על חור פט, פטן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה בקיצור, העולם הזה יהיה מושלם Uh, העולם בעצם uh, יגיע למצב הזה מסיבה מאוד מאוד מאוד חשובה. הסיבה לעולם המוזר הזה היא שהארץ החדשה תהיה נשלטת רק על ידי דעת של אלוהים. Uh, אנחנו קוראים את זה, uh, האר... uh, זה? כן. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. הארץ, כל מי שאי פעם יחיה או יהיה בעולם שאלוהים יברא, הוא ידע את אלוהים. לא יהיו אנשים שלא ידעו את אלוהים. הדעת של אלוהים תהיה כמו שהים מכסה את הכל. והיה ביום ההוא, אנחנו ממשיכים לקרוא, שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. מתי, מתי בעצם הכבוד, לא כשישוע היה כאן על פני האדמה, הוא לא חיפש כבוד מהעמים, נכון? אבל אנחנו רואים שביום ההוא, היום שאלוהים יברא את העולם מחדש, אז באמת את כל הכבוד יקבל אלוהים. כל זה יקרה רק כתוצאה מפועלו של המשיח ישוע על פני האדמה. היום אנחנו נמצאים בעולם אחר לחל, לחלוטין. Uh, יש לנו, אנחנו חיים בעולם עם הרבה מאוד דעות. Uh, הרבה אנשים יודעים uh, כל מיני סוגים של uh, כוחות רוחניים בעולם הזה. לא רק את אלוהים, uh, אבל האלוהים אומר שבעצם העולם החדש שהוא תהיה רק דעה אחת. לא יהיו הרבה דעות, לא יהיו חילוקי דעות בקשר למי אני מאמין ולמי אני לא מאמין. Uh, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל המדינה שלנו היא המדינה אפשר להגיד אחת אם לא הכי סקר גוגל קובע ישראל היא המדינה המכורה ביותר לסמארטפונים לא יודע אם אתם יודעים את זה אבל עשו סקר שבעצם ישראל היא אחת מהמדינות שאפשר להגיד הכי הרבה אבל לא רק ישראל גם יש בעוד הרבה מדינות אבל ישראל עולה על כולם 57 אחוז מהסמארטפונים נכנסים, למדין, נכנסים למדינה שלנו, בעוד בגרמניה עומד מספר זה על 40 אחוז בלבד, בצרפת 42, בספרד 55, וגם בשימוש במכשיר, בשימוש במכשיר מפגינים בעלי סמארטפונים הישראלים תסמינים של, של התמכרות טוטאלית. למה אני עכשיו מזכיר סמארטפונים? Uh, זה דבר שאם uh, הייתם מזכירים אותו לפני 2005 זה היה מין מסע דמיוני שאף אחד אפילו לא ידע בכלל מה אתם מדברים. עכשיו אני לא מדבר פה לפני 200 שנה, אנחנו מדברים פה בערך לפני כעשור, אוקיי? שזה כל הסיפור הזה של הטכנולוגיה היה ממש בחיתולים. אבל uh, למה אני מזכיר את הסמאוטפונים? Uh, היום כדי לקבל מידע היום אנחנו אפילו לא צריכים לשבת ליד מחשב. אתה לוקח את הטלפון שלך ואתה יכול להשיג כל מידע ודעה על כל דבר שאתה רוצה. זאת תופעה שהיא בעצם כלל עולמית, והשאלה היא למה אתם חושבים שהסמארטפונים באמת היום כל כך פופולריים, לפחות בישראל? מה הפופולריות הגדולה שלהם? מה הם, מה הם בעצם מספקים? למה כולם בעצם רוצים שיהיה להם סמארטפון? מה, מה אנחנו משיגים מהם? מה בעצם אנחנו משיגים? אוקיי, וואטסאפ, אבל לא רק וואטסאפ, הטלפון שלך הוא קצת יותר מוואטסאפ, מה עוד? אני לא יודע מה איתכם, אוקיי, אבל אני כבר, אני לדוגמה לא יכול לחשוב לצאת מהבית בלי הסמארטפון שלי, לא יכול לחשוב על זה, לצאת בלעדיו, נוחות, נכון? כמה מהיום שלכם אתם משתמשים בו במשך היום? כמה במשך היום אתם משתמשים? אפשר בקלות להגיד שמהרגע שאתם פותחים את העיניים בבוקר, תקנו אותי אם אני טועה, ועד לרגע שאתם הולכים לישון, אוקיי? לבדוק אולי אם קיבלתי איזה מסר, או אולי אה, מישהו שלח לי איזה סרטון, או איזה פסוק באמצע הלילה שאתם מקבלים מאיזה בן אדם נחמד שאוהב אתכם. אה, היום בעצם אנשים קשורים למכשיר הזה בצורה מאוד מאוד קרובה. זה לא רק האנשים לא מבוגרים כמובן, היום ממתי ילדים מקבלים טלפון חכם? מכיתה א' לפחות, נכון? היום אתם יכולים לראות, תכנסו לכיתה רגילה, תראו שם כל הילדים עם הטלפון בוואטסאפ עם כל העולם. ואם המורה שואל, שואל איזה שאלה, ישר ויודעים את התשובה בגוגל. דוד גוגל יודע הכל, נכון? אבל למה הם בעצם גם יכולים להיחשף? על זה אנחנו מדברים בעצם. החשיפה, בכל יום שעובר הילדים נחשפים לכמויות של דעות ומידע עצומות. אצלי בבית זה גם קורה, לצערי הרב אני לא הצלחתי למגר את התופעה הזאת שנקראת סמארטפונים מהילדים שלי, וכמובן שאנחנו שמים להם גבולות עד כמה שניתן, אבל זה נראה שהם מאוד קשורים למכשיר הזה, לפחות כמו שנטשה קשורה לטופי, אם לא יותר. אני בטוח שאת אוהבת את טופי יותר מהסמארטפון שלה. היא יודעת הכל, היא בת שנתיים. מי, טופי? לא, לא. בת שנתיים, והיא כבר יודעת, נכון, נכון. ואני לא יודעת כלום, איך יחוק בבית. הנה, דורה שייכת לדור... Palm. שאיננו, נראה לי אתם בין היחידים בישראל שאין להם סמארטפונים. אבל אנחנו מדברים פה ממש על מלחמה אמיתית. המלחמה היא בעצם מלחמה יומיומית על המוח שלהם, על המוח של הילדים. היום אפשר לראות בכל מקום ובכל רגע מסך. אפילו עכשיו אתם מסתכלים על מסך. אני מסתכל, כל היום אנחנו רק מסתכלים על מסכים. יפה. אז אנחנו, אנחנו רואים שזאת היא בעצם תופעה, yeah. היום אפילו יש שעונים עם מסכים, נכון? Mm -hmm. יש היום שעונים שגם הם בעצמם מסכים. היום בן אדם לא יכול להסתכל על איזה כיוון בלי לראות מסך. Yeah. לכי yeah. תדעי yeah. מה כבר יכול להיות. Yeah. Uh, אבל באמת זאת מלחמה יומיומית. Yeah. אנחנו חשופים למגוון עצום של דעות ושל פיתויים שנלחמים על המוח שלנו. היום, הילד, מה שהילדים עומדים זה באמת במלחמה הרבה יותר גדולה מהזמן שאני הייתי ילד. כשאני הייתי ילד, היה לי כדורסל והיה לי כדור, לא יודע מה, כדורגל וכל מיני משחקים שבנינו. היום? היום הילדים כמעט ולא רואים אחד את השני, הם לא משחקים אחד עם השני. הם משחקים עם הטלפונים שלהם. אז יש אנשים שבאמת, לא רק ילדים, ילדים שמכורים לחלוטין למידע, אוקיי? מידע. מידע שהורס להם את המוח. לא מידע שבונה להם את המוח, אלא הורס להם את המוח בכל רגע שעובר. אם אנחנו קוראים בישעיהו שבסופו של דבר רק אלוהים בעצם יהיה, רק דעת אלוהים תתקיים, כל שאר הדעות ייעלמו מן העולם הזה לנצח. יש אנשים שאומרים אני מאמין בזה, אני מאמין בזה, אבל בסופו של דבר הדעה היחידה שתישאר היא הדעה של אלוהים ולכן כשאנחנו לוקחים את הספר הזה ליד, האמת היא שאני לא רואה הרבה אנשים יושבים וקוראים ספרים היום הלכתי קצת ברגל אז ראיתי כמה אנשים יושבים בשמש וקוראים ספרים, זה הדבר שהוא לא בשגרה כבר, ישוע קובע בעצם שה... יש, סליחה, לא ישוע, ישעיהו קובע שביום ההוא, שזה יקרה, שורש ישי יעמוד כמו דגל, אוקיי? ואיך זה כתוב? יעמוד כמו נס. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, סליחה, לנס, עמים אליו, לנס עמים, אליו גויים ידרושו, נכון. מה זה לנס עמים? נס זה דגל, אוקיי? נס. זה גם נס, אבל זה גם מילה של דגל, זה גם דגל. את רואה? למדת עוד דבר אחד. אז זו מילה, מילה שהיא יכולה להיות גם נס של ניסים וגם נס שזה דגל. אז עומד לנס עמים. כותבים אותו דבר. אז כותבים את זה אותו דבר בדיוק. בזמן הזה לא יהיו לו יותר מתנגדים. אלו שבעולם היום, שמתנגדים לו ושונאים אותו, לא יהיו קיימים יותר בעולם ההוא. זאת אומרת, רק הוא יישאר. הוא עולה כיונק לפנה וכשורש מארץ צייה. הוא לא נראה, בעיניים של העולם כיום, הוא לא נראה כאופציה הטובה ביותר, אלא להפך, כאופציה הגרועה ביותר. אנשים לא רואים בישוע איזושהי דמות שצריך לקחת אותה ברצינות, או... להשתחוות לפניה, מכיוון שהדמות שמחפשים היא דמות עולמית. תהיה רק דעה אחת על האדמה של העולם החדש, וזאת היא דעתו של אלוהים. שהיום אנחנו חשופים לכל כך הרבה דעות לגבי החיים שלנו על האדמה, אבל גם פה בישראל יש הרבה מאוד דעות. אני בזמן של ההליכה שלי היום, אני נתקלתי בעמוד לא נתקלתי בו עם הראש, אבל נתקלתי עם העיניים בעמוד תאורה שהיה עליו מדבקה מאוד מעניינת. יש הרבה דעות בישראל לגבי השירות הצבאי, לא רק בישראל, גם בקהילה שלנו. והיה לי מעניין לקרוא את המודעה הבאה. זאת מודעה קטנה, זה נראה גדול כי צילמתי את זה מקרוב, אבל זה משהו כזה קטן בגודל של יד. וכתוב, גם אני נאמן למרן. זה חרוז נחמד, גם אני נאמן. למי הוא, מה זה מרן? מורנו ורבנו, אוקיי? מורנו ורבנו. הוא מציית להוראתה, להוראתו הנחרצת, אוקיי? מה, מה זה הוראה נחרצת? הוראה זה שהוא מורה לך לעשות משהו, אוקיי? מה זה, נכר, מה זה משהו נחרץ? משהו נחרץ שאין עליו שום עוררין. זאת אומרת שאי אפשר... לעמוד נגדו, אוקיי? Okay. אה, לצאת נגדו. ומה? אסור להתגייס לצבא החרדי. גם למי שאינו במסגרת לימודים. אה, מה הוא בעצם אה, עשה? הוא שלח מכתב, מחאה מאוד גדול, שאסור לצעירים דתיים ללכת לצבא. אסור להם. Okay. הוא קבע את זה. למה הוא קבע את זה? מכיוון שהם צריכים ללמוד תורה. ואם הם לא, הולכים אה, לצבא, אז בעצם... זה פוגע יותר בישראל מאשר אם הם היו הולכים לצבא. זאתי דעתו כמובן. אני כמובן לא מקבל את האמונה הזאת כי יש לי אמונה משלי לגבי השירות בצבא הגנה לישראל. בזמן שהוא עומד ואומר את הדברים האלה יש לו את הזכות להגיד אותם שהחיילים עומדים בגבול ושומרים עליו, כדי, ש, ש, ש, כדי שהוא יצליח להגיד את הדברים האלה. זה לא קורה במקרה, אני בעצמי הייתי חייל, גם אנדרי היה חייל, אנחנו הגנו על, על האפשרות שלו להגיד את מה שהוא אומר. ממש ככה. אז יש כל כך הרבה אמונות בישראל. אבל למרות, למרות שיש דעות אחרות, כל מיני סוגים של דעות, אנחנו צריכים להישאר נאמנים למה שכתוב בדבר אלוהים. בישראל לא חסרות דעות. באמת, אתה יכול לשאול עשרה אנשים, אתה תקבל 11 דעות. וכל כך הרבה סוגים של אמונה. בסופו של דבר, רק האמונה בעצם שתישאר, זאת היא דעתו של אלוהים. מה דעתו על מה אנחנו זקוקים, מה דעתו על מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו. הדבר הראשון שכל אדם צריך זה רק מה שיש לישוע לתת. וזה בעצם מה שאלוהים עשה. אנחנו קוראים בירמיהו שלושים ואחד את הפסוקים הבאים, פסוקים מאוד מפורסמים, הנה ימים באים נאום אדוני וקרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לכל מי שאומר שברית חדשה זה של נוצרים בבקשה מול העיניים שלכם, זה ירמיהו מדבר פה, ירמיהו עדיין לא נוצרי, או לא היה נוצרי, הוא אומר שהוא יכרוד ברית חדשה, ותשימו לב, אני קופץ ישר לשלושים וארבע, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, נאו אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. ישעיהו חמישים ושלוש פרק, פסוק אחד עשרה, מעמן נפשו יראה יסבע, בדעתו, אוקיי, עוד פעם אנחנו מגיעים לדעתו, בדעתו יצדיק צדיק עבדי, מה אתם מבינים מהמילים מה באדום? מה זה בדעתו יצדיק צדיק עבדי? מה הוא עושה? מה עבד אדוני שכאן כתוב בישעיהו חמישים ושלוש עושה? הוא מצדיק, מי היחיד שיכול להצדיק, באמת, אם אתם אומרים שמישהו יכול להצדיק מישהו זה שהוא שופט, נכון? אם, אם, אם מישהו אומר לבן אדם אתה צדיק ואתה רשע, נכון? מי יכול להגיד את זה? בן אדם יכול להגיד דבר כזה? הוא לא יכול, מכיוון שאתה לא יכול לדעת אם בן אדם הוא רשע או צדיק, רק אלוהים יכול. וכאן אנחנו רואים בעצם שהעבד, עבד אלוהים, כאן מקבל בעצם את הסמכות מאלוהים להצדיק צדיק. נכון, אתם שמים לב? אתם שמים לב שהוא יכול, הוא יכול אה, לשנוא החטאים? וזה אנחנו קראנו. אה, הברית החדשה היא שהעוונות שלהם יסלחו, ולחטאתם לא אזכור עוד. וזה מה שבעצם הופך כל אדם מרשע לצדיק, בדעתו של מי? בדעתו של זה שכתוב בישעיהו חמישים ושלוש. הוא, זה היונק שיצא מאדמה, זה השורש שיצא מארץ שיאה, זה שהוא נראה לא נחמד ואנחנו לא חושבים אותו ושום דבר, מה הוא יכול לעשות? באמת כאן בפסוק הזה באדום אנחנו רואים שזרוע ה' נגלתה עליו. למה היא נגלתה עליו? כי הוא עושה משהו שרק אלוהים יכול לעשות, רק הוא יכול להצדיק, רק הוא בעצם אלוהים והוא, והוא עושה את זה. בדעתו יצדיק צדיק עבדי. על מי אלוהים יכול להגיד את זה? הוא יכול להגיד את זה רק על מישהו שקיבל את הסמכות להצדיק. וכאן אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה. ישעיהו 956 כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ. דעת המשיח נוטט את המצרך החשוב ביותר שהאדם צריך לפני יום הדין והוא הצדקה שלו. זה המצרך, אם חשבתם פעם מה אתם צריכים לפני המשפט של אלוהים, זה אתם צריכים את הצ'ק הזה שישוע כתב שאתם זכאים, שהוא שילם את המחיר. אתם באים לכס המשפט של אלוהים, אתם צריכים לקבל עונש מוות, אתם שמים ואתם אומרים, הנה אני הוצדקתי על ידי ישוע המשיח. זהו, זה כל מה שאנחנו צריכים. וזה המצרך החשוב ביותר שבן אדם צריך לפני יום הדין. מי חושב על זה היום? תצאו פה לרחוב ותשאלו כמה אנשים חושבים שהצדקה של ישוע המשיח היא מצרך חשוב. קודם כל, תחשבו שאתם השתגעתם לגמרי, כי אף אחד לא מדבר ככה בכלל. אבל אנחנו רואים פה בעצם שזה מתגלה בישעיהו. דעת המשיח מצדיקה את הצדיק, הדע, הדעה שלו. בדעתו יצדיק צדיק. הצדיק עומד לפני אלוהים מוצדק, כל השאר נובע מכך. וגר זאב עם כבש, ולא יהיה לכם סבל, ולא יהיה לכם כאב, ולא יהיה לכם אבל, כל זה מתוך העובדה שבדעתו הוא מצדיק אותך בעצם. כל מה שהוא לימד מוביל אותנו למקום שרוצה שאנחנו נגיע. וגר זאב עם כבש. אחד, אחת מהמשימות של המשיח בעולם הזה הוא מה שאתם קוראים פה. זה, פלא יועץ. פלא יועץ. העצות המדהימות ביותר שאתם יכולים לקבל בחיים שלכם זה רק מאלוהים. אני באופן אישי בחיים שלי גיליתי שהעצות של אלוהים לחיים שלי הם העצות הטובות ביותר. באמת. אני חשבתי פעם ש... Uh, הרצון שלי ומה שאני חושב ומה שאני יודע זה הדבר הטוב ביותר בשבילי אבל גיליתי שאלוהים מייעץ בצורה הטובה ביותר. Uh, הייעוץ של המשיח הוא לא דעה אחת מני רבות uh, שאפשר לבחור מהם כדי להגיע לעולם החדש מה ישוע אמר? כמה דרכים יש להגיע? הוא אמר אני האמת, <דיר> הדרך האמת והחיים נכון? נכון? הוא אמר, אי אפשר להגיע, יש רק דרך אחת, רק דעה אחת, זה מאוד מאוד קיצוני. אם אתם תדברו היום באיזשהו מקום עם אנשים שמאמינים אחרת מכם, יגידו שאתם פנאטים לגמרי. מה, רק הדרך שלכם? זהו, רק אתם צודקים? מה עם הדרך שלי? ומה אם אני מאמין במוחמד או בבודה? למה הדרך שלך היא יותר חשובה מהדרך שלי? אבל אנחנו יודעים שאמת יש רק אחת. ואנחנו צריכים לבחור באמת שאלוהים קבע. רק הייעוץ של המשיח יביא אותנו לשם. סליחה, במתי 24-21 אנחנו קוראים על היום הזה שתהיה צרה גדולה אשר לא הייתה כמוה. מראשית העולם ועד עתה אף לא תהיה כמוה. זה כמובן נלקח מספר דניאל, פרק 12, פסוק 1 ו-2. בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות, לדיראון עולם. הפסוקים האלה הם לא יכולים להיות יותר ברורים. בעצם אלוהים נותן לכם אפשרות. אם אתם בוחרים בישוע המשיח כמושיע שלכם, אז אתם בוחרים בחיים. השם שלכם יהיה כתוב בספר החיים. פלא יועץ נותן לנו עצה חשובה. יום יבוא צרה, שתגיע הצהרה שלא הייתה אף פעם, לא הייתה מעולם. בזמן הצהרה הזאת ימלטו כל מי שהשמות שלהם נכתבו בספר החיים. כל אלה שדעתו של אלוהים הייתה להם חשובה יותר מכל דבר אחר בחיים. הם אלה שינצלו. תחשבו על המקרה של נוח. לפי דעתם של כל האנשים בעולם, הוא היה קשקשן מקושקש, סתם בונה ספינה שבכלל אין באמצע היער, שאין שום דבר מסביב. דעתו הייתה שונה, מה הייתה דעתו? דעתו של אלוהים. הוא אמר להם, עוד מעט מגיע מבול. <laughs> והם אמרו, כן, בטח מגיע מבול, עוד מעט, <laughs> עוד מעט הוא מגיע, נכון? <laughs> נכון. אז של מי, מי הייתה הדעה שבעצם הייתה יותר חשובה? של אלוהים או שלהם? כמובן של אלוהים, אבל הם לא לקחו אותה ברצינות. כל אלה שדעתו של אלוהים הייתה להם חשובה בחיים שלהם, יותר מהחיים שלהם, ינצלו ממוות עולם ויחיו בעולם, איזה עולם? בעולם שכבשים וזאבים יחיו יחד לשלום, אוקיי? Okay? ישוע מצוטט מנבואות התנ״ך כדי שאנחנו לא נהיה בחושך, זה בדיוק מה שהוא אמר. איך הוא אור? הוא מצטט מתוך הנביאים ונותן לנו את דברו כדי שאנחנו באמת לא נהיה בחושך. זה נקרא להיות באור. זה לא נקרא להיות בחושך. להיות בחושך זה לא לדעת ולא לשים על מה שאלוהים אומר. מה זה להיות באור? זה להתייחס למה שאלוהים אומר ברצינות הכי גדולה שיכולה להיות, כי זה החיים שלך, זה העתיד הנצחי שלך. איך אתה תתייחס לנבואות של, של הנביא? ברצינות הגדולה ביותר. והדברים שכתובים הם כל כך ברורים. אנשים לא יוכלו להגיד, אנחנו לא ידענו, אלא אם כן אנחנו לא נספר להם. אבל כל מי שלא ייקח את דעתו של אלוהים ברצינות, זה מה שהיא. היום כשאתם מדברים על אנשים, על ישוע, מה דעתכם שני הדברים שהכי הרבה יודעים על ישוע בישראל? יש שני דברים שאני יודע אותם באופן אישי, אפילו אני בתור אחד שלא האמין, יש שני דברים שידעתי אותם עליו, עליו. אם היו שואלים אותי מה אתה יודע על ישו, הישר הייתי אומר. הראשון? הוא הלך על המים. אוקיי? זה בישראל. תמיד יודעים את זה. השני זה, מה השני? זה היה יהודי. לא. הוא נתן את הלחי השנייה. אוקיי? Okay, זהו. זה yeah. מה שיודעים על ישו. ישו תמיד נתן את הלחי השנייה והלך על המים. זה שני דברים, שני דברים שרוב הישראלים יודעים. זה הפך לסיפור פולקלור שבאמת אין רבים שבאמת מאמינים לסיפור הזה כהיסטורית, ההליכה שלו על המים. זה נשמע ממש כמו אגדה. אתם הייתם מאמינים? אני בתור ישראלי... אני... התייחסתי לסיפור הזה של ישו שהולך על המים קודם כל כסיפור אגדה, כי זה סיפור פולקלוריסטי, כן אנה. קריאת ים סוף זה לא נשמע? מה? זה נשמע להם קריאת ים סוף הגיוני וזה אמיתי? כן. או עוד הרבה דברים? לא, זה משהו שכאילו הנוצרים מאמינים, כן. כן, אבל זה מה שיודעים, זה מה שיודעים כאן בישראל, שישו נתן את הלחי השנייה. אני פשוט אומר לכם מילה ומילה מה שאני חשבתי ומה שאני, לפני שאני הכרתי את ישוע. אוקיי? אנחנו רואים במתי 14 פסוק 26, שגם לתלמידים זה לא היה קל לראות אותו הולך על המים, אוקיי? כשראו התלמידים מעליך על פני הים, נבהלו, אמרו, רוח רפאים היא, והחלו לצעוק מפחד. מה היה המצב רוח של התלמידים? הם בסערה והם רואים את ישוע הולך על המים. במצב הזה אנחנו לא יכולים לסמוך על החושים שלנו, אלא רק על דבר אלוהים. רק דבר אלוהים באמת יכול להראות לנו את ישוע בזמן שיש, אה, שהכל נראה כזה אביך ולא לא, לא ברור. איך אנחנו יכולים לראות את ישוע טוב יותר? מתי? רק דבר אלוהים, בעצם הוא מגרש את כל הערפילים ואז אנחנו מצליחים לראות שהוא באמת המושיע. האם זאת המשימה שלנו? אנחנו לא יכולים להראות את זה, זה העבודה של רוח הקודש. אנחנו יכולים לספר את מה שדבר אלוהים אומר, אבל העבודה היא באמת של רוח הקודש. איך אני מבן אדם שלא חשבתי בכלל על ישוע כאופציה, בכלל על אמונה כלשהי, מאמין בו בכל ליבי, ואוהב אותו, ומחכה לו, איך השינוי הזה קורה? זה רק מפה. וזה לא קורה כי אני מחליט, אוקיי, אז אני נקבל אותך כי יש לך תוכניות נפלאות בשבילי, לא. כי אני רואה לאורך כל הספר, בעצם, מה אני רואה? את התוכנית של אלוהים, אני בודק אותה, אני רואה שהיא פועלת, אני רואה שהיא הגיונית, אני רואה שיש לו, בעצם מתגשמת, גם בחיים שלי. ולכן הקול של המשיח בדברו הוא הדבר באמת היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו. ישוע פונה לתל, לתלמידים ואומר אליהם, שימו לב מה הוא אומר להם, ועכשיו אנחנו אה, ניגשים לה, לה, באמת לעצם העניין. מיד דיבר אליהם ישוע ואמר חיזקו, אני הוא, אל תפחדו. ישוע פונה אליהם ומרגיע אותם, מה הוא אומר להם, מה במילים באדום? אני הוא. למה בעצם זה אמור להרגיע את התלמידים? אני אתן לכם רמז, הם יהודים. ועוד רמז, זה היה להם סמארטפונים, ועוד רמז, הם הכירו את דבר אלוהים כנראה. אז מה זה אמור להזכיר להם? הם זוכרים רק את הנדים, אין להם דברים אחרים. הם יודעים, בבתי כנסת כל הזמן קוראים בהפטרות את ישעיהו, והם זוכרים מי היה אומר אני הוא. אלוהים אומר, אתם עדי נאום אדוני ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה אז שישוע אומר להם אני הוא, מה עולה להם במחשבות? הוא אלוהים למה זה אמור להרגיע אותם? זה לא רוח רפאים אלוהים מדבר כך, זה שכמו שאנדרי אמר, זה שפתח את ים סוף כמובן הוא יכול גם ללכת על המים איך ישוע מרגיע אותם? אם כבר אלוהים אלוהים אומר, אנוכי אנוכי אדוני ואין מבלעדיי מושיע, אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדיי נאום אדוני ואני אל ועוד פעם הוא חוזר, גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה ישעיהו חמישים ושתיים שלוש אותו דבר, לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני אנחנו רואים כאן בעצם בפרקים שאנחנו לומדים בישעיהו עכשיו מ-51 עד 53, דרך הרבה מקומות בתנ״ך וגם בתורה כמובן, שאלוהים רוצה שאנחנו נעשה את הקשר הברור בין הברית החדשה למה שהנביאים אמרו, ואת הקשר בין ישעיהו למילים של יהשוע המשיח. ואתם רואים שיש קשר מאוד מאוד חזק, זה מה שהרגיע את התלמידים. האם זה גם מרגיע אותנו? כשאנחנו שומעים איזה שהם צלילים, האם זה מזכיר לנו משהו שאנחנו שומענו מדבר אלוהים, או שראינו באיזה סרט או איזה סרטון של יוטיוב, או אתם מבינים על מה אני מדבר. התלמידים <תלמיד> של ישוע המשיח היו יכולים להירגע, להיות רגועים, אחרי שהוא דיבר אליהם בשפה של הישועה של אלוהים. לכן ידע שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני. המשיח שמתואר בספר, ספר ישעיהו, חי היום ופועל בעולם שאנחנו חיים היום. הוא מדריך את התלמידים שלו, שזה גם אנחנו, איך הוא מדריך אותם? הוא מדריך אותם ברוח הקודש, בדבר אלוהים. ישוע לא פועל מחוץ למסגרת של דברו, הוא לא פועל מחוץ למסגרת הזאת. כל מה שאי פעם ישוע יגיד לנו, אנחנו יכולים למצוא פה, בדבר אלוהים. Uh, ולכן זה בעצם הביטוח שלנו, היום התקשרו אליי מביטוח חיים, מביטוח יסיר, סליחה, והציעו לי ביטוח חיים, ואמרו לי שזה 300 אלף שקל, אמרתי מי מקבל אותם? אני? לא. מי? אלה שהם... <laughs> אז זאת אומרת, הביטוח הוא לא חיים, זה תוכנית חיסכון לאלה שנשארים אחרי שאני מת, אז זה לא, זה לא ביטוח חיים, מי באמת יכול לתת ביטוח חיים שאתה מקבל? לא כסף עבור החיים שלך, כי זה לא יעזור לך, גם אם ישפכו עליך את כל הכסף שבעולם, אלא אתה מקבל חיים עבור החיים, נכון? זה ביטוח אמיתי. זה כמו אוטו עבור אוטו. תאר לך שהיו, שהאוטו שלך, total loss, ובמקום ה-total היו נותנים לך בכלל משהו אחר, שאתה לא יכול לקנות בו אוטו, לא יכול לקנות בו כלום. אולי היית קונה בו אופניים. זה לא, זה לא אותו דבר. מי באמת יכול לתת ביטוח חיים? רק אלוהים. ובעצם החיים האלה שהוא רוצה לתת לנו, אף אדם לא יכול לתת לנו את התמורה שלהם, רק הוא. ומה הכי כיף? הם בחינם. חיי עולם הם בחינם. אני רוצה לסגור את השיעור הזה, ראשונה ליוחנן, פרק 5, 9 עד 13. הנה זאת היא מן הכתובים על ישוע. זאת הידעה שכל אדם צריך להפנים. פסוק 9, אם מקבלים אנו עדות בני אדם, יוחנן אומר, עדות אלוהים גדולה ממנה. אנחנו מסכימים עם זה כמובן, כי אנחנו מאמינים. ולמה? שכן זאת עדות אלוהים אשר הוא העיד על בנו. מי מעיד כאן על ישוע, לפי מה שיוחנן אומר, אלוהים בעצמו. המאמין בבן האלוהים, העדות נמצאת בקרבו. מי שאינו מאמין לאלוהים, שם אותו לכוזב. מה זה כוזב בעברית? שקרן. מפני שלא האמין בעדות אשר העיד אלוהים על בנו. זה לא יאומן, אבל איך, איך יוחנן שם את הדברים בצורה שאין לה גמישות בכלל. אם אתה לא מקבל את ישוע המשיח, אז אתה אומר שאלוהים הוא שקרן. במילים ממש בוטות כאלה הוא מדבר. וזאת היא העדות, באדום, אני שמתי את זה בהדגשה, הוא מדבר על עדות, עדות, עדות, עדות, וב-11 הוא מספר מהי העדות. וזאת היא העדות. שימו לב, זאת העדות, אלוהים נתן לנו חיי עולם. והחיים האלה בבנוהם. מי שיש לו הבן, יש לו חיים. מי שאין לו הבן, אין לו חיים. אתם שמים לב שאין פה שום גמישות בכלל. זאת דעה. זאת דעה מאוד מאוד נחרצת. יותר משל הרב עובדיה יוסף אפילו. נכון? הדעה של אלוהים היא מאוד נחרצת. מי שמאמין בישוע, יש לו חיי עולם. מי שלא מאמין בישוע, מה יש לו? מוות עולם. זה הכל, זה, זאת הדעה שלו. היום אנחנו דיברנו על דעות. פסוק שלוש עשרה, זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלוהים, למען תדעו שיש לכם חיי עולם. למי הוא מדבר? הוא מדבר לאנשים שמאמינים בישוע המשיח. הוא אומר, אני כותב לכם את זה כדי שאתם מה? שתדעו שיש לכם חיי עולם. וזה הידע שלנו היום. אני יכול לעמוד כאן ולהיות שמח מכל הלב, לא רק בשבילי, בשביל כל אדם שקיבל את ישוע המשיח. לקבל את ישוע המשיח זה התחייבות לכל החיים, זה כמו חתונה, אוקיי? <laughs> אם תרצו, זה כמו חתונה, להתחתן זה התחייבות. וכשאנחנו מתחייבים למשהו ואנחנו חיים על פי ההתחייבות הזאת, אז אלוהים מברך את זה, כמובן, והתוצאה היא חיי עולם. החתונה שלנו עם ישוע היא... דרך אגב, יש משלים בברית החדשה שמדברים על היחסים שלנו עם ישוע, יחסים של בעל ואישה, נכון? חתונת חסה, אתם מוזמנים לחתונה הזאת, דרך אגב. ואלוהים רוצה שאנחנו נהיה חלק בעולם שהוא החדש שהוא יברא. העולם המוזר הזה, שאלוהים יברא, שאין בו רוע ואין סבל ואין כאב ואין מוות, זאתי הדעה של הכתובים, ואני החלטתי שזאת תהיה גם הדעה שלי באמונה. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך שאתה פתחת לנו את הצוהר היום בישעיהו להבין ולראות את המשיח מנקודת ראות של הדעה של הכתובים. תודה לך אבא שאתה נותן לנו אפשרות בחירה לבחור בין הדעה שלך לדעה של העולם ואנחנו מבקשים את הכוח ורוח הקודש כדי שאנחנו לא רק נחליט לעשות את מה שראוי לעשות, אלא גם שנצליח לעשות את מה שראוי. ולכן אנחנו זקוקים לך בכל רגע בחיים שלנו, ומבקשים ממך, אבא, שתסלח לנו על החטאים שלנו, שמונעים מאיתנו אה, לעשות את הדבר הנכון. החטאים האלה שמפרידים אותנו ממך, אנחנו מבקשים שתברך אותנו, שאנחנו באמת ניתן לך את הכבוד בעולם הזה, שכולם ידעו שיש אלוהים בשמיים. תודה לך על ישוע המשיח. שנתת אותו אבא, שכל אחד מאיתנו לא יחיה בחושך, אלא יקבל את הדעה שלך ואת האהבה שלך דרך דברך. תודה לך על הכל. תברך גם את כל התפילות שאנחנו ביקשנו בהן לגבי אנשים, לגבי כל מי שזקוק לך וסובל. תברך, אבא, את כל מה שאנחנו למדנו היום, שאנחנו נוכל לחלוק את זה עם כל מי שאנחנו נפגוש. תודה לך הבא על הכל, אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, תודה על השעה הזאת שאנחנו יכולים לבלות איתך. אני מתפלל שמי שלא קיבל עוד החלטה הבא, וששומע את ההקלטה הזאת, שיקבל החלטה אה, לש, לשמור לך אמונים ולקבל את ישוע המשיח. אנחנו מבקשים את זה מכל הלב, בשם של ישוע המשיח, אמן.